Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er torsdag den 16. marts, og her til morgen starter vi med at høre nyt om Credit Twist, der var det helt store fokus på markedet onsdag. Vi skal også høre lidt om den amerikanske regering, der truer med at forbyde TikTok. Og så slutter vi af på boligmarkedet, der i februar oplevede en fremgang i antallet af bolighandler. Du lytter til Jørginvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligmann. Der blev onsdag igen sat gang i navigiteten på markedet, hvor bankerne igen blev sendt ned. Denne gang blev der sat gang i et nyt om Credit Suisse, der måske har udfordringer med likviditeten. Onsdag var aktionæren Saudi National Bank nemlig ude at afvise, at de vil tilføre den svejsigste storbank flere midler. Nyheden sendte aktien i Credit Suisse ned med knap 25 procent onsdag, hvilket er bankens største fald på en enkelt dag. Onsdag aften var der så nyt i sagen, da Swiss National Bank meddelte, at de vil om nødvendigt stille likviditet til rådighed for Credit Suisse. Nationalbanken vil ifølge Bloomberg News stille op mod 380 milliarder kroner til rådighed for Credit Suisse. Det skyldes, at den schweiziske. Den schweiziske storbank opfylder de kapital og likviditetskrav, som gælder for systemisk kritiske banker, hedder de en fælles udtalelse fra det schweiziske Finanstilsyn og Centralbanken. Efter onsdagens drama med bankerne prøver den, prøver den anden schweiziske storbank, UBS, i en kommentar af Man til ro. De skriver Kort sagt mener vi, at frygten for bankernes solvens er overdrevet, og at de fleste banker stadig har stærke likviditetspositioner. Et lille antal individuelle banker kan dog kræve likviditetsstøtte fra centralbanker, hvis finansieringsforholdene bliver ved med at være udfordrende i en længere periode, og modvinden i lønsomheden for sektoren tager til. Den amerikanske regering vil forbyde den populære videodelingsapp TikTok i USA, hvis ikke -app applikationens kinesiske ejer sælger deres aktier. Det erfarer The Wall Street Journal fra unavngivne kilder ifølge MarketWire. TikTok ejes officielt af kinesiske ByteDance, men ejeren siger selv, at 60% af aktierne i TikTok reelt ejes af internationale investorer, 20% ejes af medarbejderne, og de sidste 20 procent ejes af TikToks grundlægger herunder Biden's topchef. Grundlæggerne menes dog at have ekstra, ekstra stemmeret og derved at kontrollere selskabet. Beslutningen er et markant skifte i Biden-regeringens hid til håndtering af udfordrende med TikTok, men præsidenten er den senere tid også blevet udsat for kritik fra sine republikanske modstandere, hvor han ikke har været mere hård over for det kinesiske sociale medier, der anses for en trussel mod den nationale sikkerhed. Tidlige forårsfornemmelser kan så småt spores på boligmarkedet, da februar bød på flest bolighandler i et halvt år. Det viser friske tal fra boligsiden, der slår fast, at boligsallet steg i februar med knap 1000 handler sammenlignet med januar. Til tallene siger cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe julborg. Det sker efter en periode med meget lav puls, hvor handlerne har været nede og runde det lave i omkring 10. Det er dog ikke en decideret opblomstring, og handelstallet for februar er de laveste for en februar måned siden 2016. Men der er bestemt fremgang af sporer. Boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nythof-Bagmann, forklarer, at renten er stedet kontinuerligt i februar, hvilket har gjort det svært for køberne at få råd til den ønskede bolig. På samme tid er mange familier bekymrede for timingen, da priser på både huse og lejligheder allerede er faldet med 10-12 procent på landsplan. Hun understreger, at det er derfor forståeligt, at mange købere stadig holder igen. Senere i dag kommer der nyt fra ECB, der kommer med rentemælding klokken kvart over to. Satobanks investeringsstrateg Oscar Barner Bernhardsen understreger, at rentemældingen i dag er særlig spændende. Han uddyber. For bare en uge siden havde så godt som alle økonomer og strateger, inklusiv mig selv, sagt, at renten skulle op med 0,5 procentpoint. Men efter denne uges turbulens, er markedet meget splittet omkring, hvad der kommer til at ske med renten i dag. Skal renten op for at bekæmpe den fortsat høje inflation? Eller skal man holde igen for at stoppe yderligere panik i det finansielle system? Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, det var du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på jordinvestor.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06, der i dag skal handle om obligationer. Tak fordi du lyttede med.